Лікар сказав «серцевий напад». «Як ти опинився тут? Я кричала?» «Давай зараз не будемо про це. Лежи тихенько, спробуй заснути. Я побуду з тобою. Не хвилюйся». «Ні, розкажи зараз. Мені вже набагато краще». «Тоді згадай сама», – сказав він. «Ти все маєш згадати сама, адже мені ти можеш не повірити. До речі, як згадаєш, зателефонуємо до міліції. Не хочу тебе лякати, але мені здається, що у тебе є вороги. Або все це мені примарилося». Його останні слова зовсім повернули вірі свідомість. Вона раптом схопила Стаса за руку. Йому здалося, що їй знову стає гірше. Та було навпаки. Потужними хвилями надходила втрачена енергія, і кожна з цих хвиль ніби змивала на шарування темних плям з її свідомості. Віра тремтіла, але то був не страх, то було нетерпіння. «Дай но мені швиденьку папір та ручку, там, у шухляді!» попросила вона. «Ти в ліжку не можеш не працювати?» – здивувався він. «Зараз тобі треба поспати. Випий, снадійне». «Ні в якому разі!» – відказала вона. «Негайно! Ручку та папір! Потім усе поясню! Обіцяю!» Стас зробив те, що вона просила – і з великим подивом спостерігав, як, підібгавши під голову подушку, вона почала щось писати. «Зроби собі чаю», – сказала вона, на хвилину відірвавшися від свого заняття. «І сядь зручніше у те крісло. Тільки не йди, мені страшно». «Нікуди я не піду», – пообіцяв Стас. «Але ти мене дивуєш». Віра продовжувала писати. Через годину вона мовчки простягнула Стасові аркуші. Що це? Читай. Мені зараз важко сказати більше. Але ти усе зрозумієш. Слідчому карного розшуку району відділення майору Чипорному. ЗАЯВА. ЩО далі він читав. То фантазмагорічнішим здавалися йому події з того часу, як він познайомився з рибкою. У заяві викладалася історія вбивства якоїсь старої із незвичайним іменем Алоїза. Ти що пишеш детективні романи? Відірвався він від аркушів на середині. Я здаюся тобі ідіоткою. Суворо запитала вона. «Невже це все правда?» Він знову занурився в читання. «Прошу зняти звинувачення з моєї матері», – писала Віра, «і порушити нову справу у зв'язку із вбивствами співробітників відділу західної культури інформаційної агенції». «Вибач, але все це доволі дивно», – запитав Стас. «Це нарешті правда!» – втомлено посміхнулася вона. «До речі, ти знову врятував мене. Що ти за це хочеш?» Він наблизився і ніжно відкинув рудувати пасмо волосся з її чола. «А ти справді золота рибка, вірніше руда». «Я хочу, аби ти зараз хоч трохи поспала». Вона якось дивно подивилася на нього. «Скажи мені ось що?» – вона зніяковіла. «Тоді, уночі, коли...» Словом, я нічого не пам'ятаю. Він засміявся і поправив їй подушку. «Не хвилюйся. Я не гвалтівник». Хоча зараз дуже шкодую, що не скористався такою нагодою. Ти так миттєво і солодко заснула. Щоправда, черевики я з тебе усе ж таки зняв. Ти заспокоїлася, мале? Знаєш, замислено промовила вона. У мене в дитинстві була подруга. Я її звала Саламандрою. Вона була гнучка і мінлива, як море. Тільки вона називала мене так, як ти – Мале. Мадемуазель Мале. Уперше, коли я це почула від тебе, ледь не збожеволіла. Вона любила мене. Скажи так ще, будь ласка. Я люблю тебе, Мале. Це останнє. Що він зміг вимовити свідомо. День шістнадцятий, Віра сиділа у вже знайомому її кабінеті за номером 316 та чекала, поки майор Чепурний закінчить читати її заяву. Над його головою вже не висіла потворна картина із прикордонниками. Віра напружено спостерігала за реакцією слідчого, але його обличчя ніби закам'яніло. Нарешті він відірвався від паперу і уважно подивився їй вічі. «Що ж, ваша заява дуже вчасна. Мені не вистачало саме цих деталей». як це розуміти?» Здивувалася Віра. А так, ще я ледь не вилетів з роботи, розкручуючи цю справу. Ваше високоповажне керівництво вимагало негайно її припинити. Ваша начальниця мала вельми впливових захисників, але я все ж таки дещо накопав. Гадаю, сьогодні-завтра все буде закінчено. Отже, не хвилюйтеся, якщо знадобиться, ми вас викличемо як свідка. Це все? Розчаровано промовила Віра. Хіба не можна усе закінчити сьогодні, адже вони можуть втекти? Це вже не ваші турботи. Усе від сьогоднішнього ранку під суворим контролем. Більше нічого не можу вам сказати. Ще раз дякую і... До зустрічі. Коли Віра вже стояла на порозі, обличчя чепурного подобрішало, і він посміхнувся. А ви, мабуть, гадали, що в міліції працюють самі ідіоти. Нічого не розповіли мені одразу. А можна було б уникнути більшості з цих неприємностей. До вчорашньої ночі я ні в чому не могла бути впевненою. «Я нічого не пам'ятала», – сказала Віра. «Дивно. А я гадав, що таке буває лише в серіалах». «До побачення», – сказала Віра. «До речі, ви стежили за мною? Чи зустріч на ринку була випадковою?» «Стежили? Це дуже серйозно сказано. Я ненавиджу стежити і нишпроти. Я просто...» Спостерігаю А чому ж ви припинили своє спостерігання за мною? Це важко пояснити Чепорний почухав потилицю і зробив величезний ковток гарячого чаю зі свого улюбленого кухля Я дивився вам у і раптом відчув холодно, як у дитячій грі